Har till en vän, förlorat mitt hjärta, fått aldrig igen. En tjuv som färd pengar, blir happad den dag. Men mot kärlekens tjuvar, finns det ett eller lag? Först han två kysar, sen tog han min hand Sen stal han mitt hjärta och satte i brand Högt uppe på berget fanns ingen polis Jag har blivit bestuden, men har inga bevis Hitt verkar inte lagen så långa arm nå högt uppe på berget. En stor succé för Alice Babs under året. I oktobervalet i Storbritannien segrar de konservativa. Den 77-årige Winston Churchill blir nu åter premiärminister. En post som han lämnade vid valnederlaget 1945. Churchill tar också själv hand om posten som försvarsminister. Flera nya ministrar har stora privata förmögenheter. De avstår därför från lön för att spara offentliga medel. Ett fredsfördrag mellan Japan och de allierade undertecknas i San Francisco, men Indien och Sovjetunionen vägrar. Samtidigt sluter USA och Japan ett säkerhetsavtal. USA får exklusiv rätt att stationera trupper på japanskt område. Nu upptäcks en nyanländ liten skalbagge som vållar stor skada på potatisblasten. Den första Colorado-skalbaggen är här.